Terima kasih di ucapkan kepada Yang Bahagian Fadil Ustaz Salman Yang telah uh, sedikit sebanyak uh, Membentangkan kepada kita Menunjulkan, mempertuntunkan kepada kita Tentang keunikan pemikiran Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tuan -tuan puan -puan sekalian Kita nak beralih kepada Yang Bahagian Prof. Madia Dr. Mazli Malik uh, Dr. Mazli bila Tadi uh, Ustaz Salman Ada menyebut tentang keunikan Pandangan dan pemikiran uh, Imam Abu Hanifah Dan kita lihat kalau Uh, imam Malik rahimahullah pulbakai uh, pujian dan santunan daripada kebanyakan daripada a'immah para, para para imam yang menyebutkan tentang keistimewaan Imam Malik rahimahullah antaranya al-Imam Syafi'i menyebut idza ja'aka al-athar 'an Malik fashadda bi yadayk apabila datang satu asar, satu tinggalan daripada Imam Malik. Fashada bihi aleyk yadaik. Maka peganglah betul-betul dengan kedua tangan kamu. Dan sebahagian daripada pandangan yang disebutkan Imam uh, Imam Malik sebagai Imam uh, al Hadith, Imam ahli Hadis yang begitu hebat. Dan sudah pasti di sana ketika di zaman beliau, beliau merupakan Imam dalam asal Hadis yang ketika itu sudah pasti ramai daripada kalangan pemikir kita itu yang memang telah benar-benar berpegang kepada mazhab hadis. Jadi mungkin yang bahagia uh, Profesor Madya boleh ceritakan sikit tentang apakah kini apakah yang uh, kita boleh sebut sebagai latar uh, al-Imam Malik rahimahullah dan bagaimana kita kita boleh wujudnya uh, yang disebutkan dengan pemikiran dari yang telah digagaskan oleh al-Imam Malik rahimahullah. Fa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajmain wa ba'd. Ajma ba uh, terima kasih Ustaz Nazim. Pasal saya kena perbetulkan dekat sini. Saya belum profesor madya lagi. Nanti UIA marah. Tapi kalau apa boleh nak bagi saya tak tahu tapi tak benar lagi. <laughs> Jabatan agama kasi orang majlis apa profesor madya. Tak apa uh, Yang saya hormati Uh, panelis Ustaz Salman Dato Mufti Dr Razimi uh, tuan-tuan dan puan sekalian uh, dia menarik bila sebut tentang mazhab Maliki pertama sekali sebelum kita pergi kepada Imam Malik dan mazhab Maliki saya ingin ucap terima kasihlah dekat uh, uh, jabatan mufti perlis dan juga majlis agama Islam kerana menganjurkan forum seumpama ni jarang orang nak bincang tentang mazhab-mazhab secara terbuka seperti ini biasanya depa akan cerita satu mazhab saja ataupun ada yang langsung tolak mazhab. jadi kita tak mau ifrat wala tafrid. Kita tak mau tolak mazhab mazhab dan juga tak mau taksub kepada mazhab-mazhab. Dan saya kira itu adalah merupakan sebahagian daripada uh, semangat yang dibawa oleh apa tu negeri Perlis iaitu tidak tolak mazhab dan tidak taksub membuta tuli kepada mazhab iaitu meraihkan semua mazhab-mazhabnya ada. Itu yang pertama dan yang keduanya bila sebut tentang mazhab Imam Malik ni dia agak sentimental bagi diri saya uh, walaupun saya mengaku saya mazhab Syafi'i tapi saya tidak muta'assib Syafi'i. Dan kalau nak dikatakan mazhab kedua saya, uh, Datuk pun tersenyum saya katakan mazhab Maliki. Kenapa? Karena segala syekh-syekh hadis yang saya belajar dengan mereka hadis terutamanya kitab Muwatta' dan juga kitab albaithul hafiz malah kitab subul salam pun Ini merupakan ulama-ulama daripada Sudan yang bermazhab Malik dan lebih menariknya masyai usul fik saya Sama ada saya mengaji kitab al-tamhisani ataupun kitab uh, Muafakat uh, merupakan daripada mazhab Malik cuma mazhab Malik kat Malaysia tak popular kalau mazhab Hanafi ramai mamak mazhab Hanafi ini tak ada kena dengan orang yang berada di atas pentas ni ya kalau mazhab hambali genggeng -geng balik makkah madinah mazhab apa ya gelar diri mereka salafi itu mazhab hambali syafi'i ni memanglah mazhab di Malaysia ni ya? tapi kalau sebut mazhab malik setakat ni saya jumpa orang Malaysia yang mengaku mereka apa mengamalkan mazhab malik ada 3 orang saya Pertamanya sahabat saya dan sahabat kepada Datuk Mufti apa tu Datuk Profesor Datuk Dr. Hafifi Al-Akiti itu di Oxford tu dengan aku dia kadang-kadang pun bermazhab dengan mazhab Malik sebab tok guru dia mazhab Maliki. adik dia dan seorang lagi Ustaz Hamidun dekat UAE sebab dia ngaji di Sudan 9 tahun. Memang dia mazhab Maliki tapi biasa depa balik Malaysia depa tak mengaku mazhab lah Okey berkaitan dengan Imam Malik betul macam kata ustaz apa atau Nazim Imam Malik dia amat unik dia mewarisi satu madrasah satu mazhab yang timbul di zaman tabi'in yang dipanggil sebagai madrasah alul hadis ada mungkin orang terfikir orang kata kalau dia percaya kepada hadis kenapa ada mazhab maliki pula kenapa tak ada mazhab hadis saja ini kita perlu fahami perkembangan mazhab mazhab ni bukan ada orang duk faham kalau ikut mazhab tak ikut hadis ini tak betul memahami mengikut mazhab adalah mengikuti manhaj ataupun metod ataupun cara memahami Al-Quran dan juga hadis dan perkara ni bukan muncul waktu Imam Mazhab 4 saja zaman sahabat pun dah muncul bagi separuh sahabat yang berguru dengan imam, baik dengan Abdullah bin Abbas, mereka bermazhab dengan mazhab Abdullah bin Abbas bagi mereka yang berguru dengan mazhab apa Abdullah bin Omar mereka itu bermazhab dengan mazhab Abdullah bin Omar, dan bagi mereka yang duduk kat kufah, macam kata siapa itu? Ustaz Salman tadi uh, mereka ikut mazhab Saidina Ali ataupun mazhab Abdullah bin Mas'ud uh, jadi sahabat-sahabat yang, yang, yang wujud pada waktu itu mereka bermazhab dengan itu, cuma mereka tak gelak kami mazhab ini Kami mazhab ini tak Mereka tak gelak. kenapa? Mereka kata kami ikut pendapat Sahabat ni, kami ikut pendapat Ibn Omar, kenapa? Karena zaman tu tak disusun lagi mazhab Seperti mana tersusun Di zaman selepas itu Tetapi zaman tabi'in Iaitu golongan yang datang Selepas sahabat Muncul dua madrasah pemikiran Yang besar yaitu madrasah alul hadith yang kebanyakannya diikuti oleh orang yang tinggal di Mekah dan Madinah dan juga yang tinggal di Hijaz dan satu lagi Madrasah Ahlul Ra'i Madrasah, kalau nak kata pemikiran mereka ini kebanyakan sahabat yang tinggal di Iraq di Kufar, di Baghdad, di Basrah mereka ikut mazhab itu ini mazhab secara fiqahnya jadi ada dua mazhab besar bagi yang di Kufar walaupun mereka kenapa mereka timbul mazhab pemikiran mereka ikut mazhab para sahabat yang ramai tinggal kat situ kerana apa? kerana mereka bukanlah mereka ikut pemikiran tak ikut Quran dan hadis tidak, tetapi mereka berhadapan dengan keadaan yang berbeza dengan keadaan di Hijaz berbeza dengan keadaan di Mekah dan Madinah munculnya pihak-pihak yang bawa hadis palsu munculnya peristiwa-peristiwa ataupun Adat-adat yang baru yang tak ada dekat Mekah dan Madinah. Jadi ini memaksa mereka untuk mengeluarkan istihad-istihad yang baru. Bukan kata mereka tak cukup hadis, mereka tak ada hadis, mereka ada hadis. Cuma bila mereka berhadapan dengan suasana yang baru, mereka terpaksa beristihad lebih. Ya. Bagi pihak di apa tu di Hijaz, mereka berpegang kepada madrasah Alul Hadis. Kenapa? Karena pertamanya ramai sahabat-sahabat yang tak pindah, duduk kat situ. Dan mereka pula banyak hadis-hadis yang mereka nakkan ada boleh dapat Dan tak banyak adat-adat dan perubahan-perubahan sosio budaya yang berlaku Jadi mereka cukup apa yang ada Malah kalau dilihat kepada amalan ahli Madinah Tak banyak benda baru yang berlaku Sebab itu Imam Malik antara pegangan beliau selepas Al-Quran Dan juga hadis Imam Malik terus letakkan Ijma' Ahlul Madinah Ataupun amal Ahlul Madinah Kenapa? Karena apa yang berlaku di Madinah Di waktu zaman Imam Malik Tak banyak berubah Daripada apa yang berlaku Daripada zaman Nabi ya. Jadi berlaku dua masak besar Sehinggalah Imam Malik Dikenali sebagai Imam Ahlul Hadis Diwarisi daripada Tabi'in Dan Imam Abu Hanifah Meneruskan madrasah pemikiran Ahlul Ra'i Digelar sebagai Imam Ahlul Ra'i Ya jadi Imam Malik pula yang kita lihat berguru dengan betul dengan imam yang besar-besar dalam mazhab hadis seperti Imam Zuhri seperti juga apa tu uh, Rabi'ah al-Rai dan juga dengan Nafi' yang juga merupakan anak murid kepada Ibnu Abdullah Ibnu Omar Jadi ulama-ulama hadis ni uh, sahabat-sahabat uh, dan tabiin-tabiin yang hadis itu merupakan tok guru bagi Imam Malik dan Imam Malik sendiri tidak keluar daripada Madinah untuk menuntut ilmu dan cukup pengada kat situ. Sehingga kan apabila Khalifah Al-Mansur tawarkan kepada Imam Malik untuk pindah duduk di Baghdad jadi penasihat Khalifah, Imam Malik tak mau. Dan dia dia tawarkan ada cerita. Dia kena fitnah Imam Malik ni, kena fitnah dengan anak menakan Khalifah sendiri. Yang pada waktu tu Jaafar merupakan governor Madinah yang paksa orang semua bagi bai'ah kepada khalifah. Imam Malik tak mau. Imam Malik waktu tu muda aja 25 tahun. Dia dia dia apa ni tak setuju. Dakir tak setuju, governor tadi telah tangkap dia dan seksa dia. Ini biasalah kadang terlebih lajak dari laju kan. Kaki bodek ni ramai. Terutamanya kaki bodek pihak penguasa. Jadi dia telah fitnah dan telah menyebabkan Imam Malik kena siksa. Dan bila Khalifah dapat tahu al Mansur, Khalifah telah suruh dia dibebaskan. Dan marah dekat Jafar tadi. Dan kemudian Imam Malik telah ditawarkan oleh Khalifah untuk berhijrah. Jadi penasihat Khalifah. Imam Malik tak mau. Dia tak mau. kenapa? Dia tradisi yang dia tidak mahu tinggalkan Madinah. Kecuali untuk buat haji saja. Jadi sebagai balasannya. Al-Mansur bagi ganti rugi dan minta pada Imam Malik untuk tuliskan satu kitab jadi panduan kepada khalifah. Imam Malik pun tak mau dia tak satu Imam Malik ni dia ada izzah terhadap penguasa. Dengan Al-Mansur pun buat gitu dengan apa khalifah Harun Al-Rashid pun dia, dia buat lagu yang sama. Dia dipanggil untuk datang ke Baghdad dia tak mau dia kata ilmu tu kena didatangi. Bukannya ilmu tu pi, tak faham. Kan? jadi itu ketegasan Imam Malik ditawarkan buat buku dia tak mahu juga kalau arahan daripada khalifah tapi khalifah terpaksa buat cakap pujuk dia kata Imam Malik dia kata kalau kau tak buat buku panduan bagi aku siapa lagi aku nak dapatkan panduan jadi hasil daripada itu Imam Malik tulis kitab hadis yang namanya kitab al Muwatta. kitab al Muwatta yang merupakan karya agung Imam Malik yang Imam Syafi'i sendiri telah puji di zamannya itu dia katakan ma zahara ala wajhil ahard, kitabun asahu min kitab asahun ba'da kitabillah min kitabi malik. Tidak ada kitab eh, yang telah muncul di di di bumi eh, di dunia ini selepas yang lebih sahih selepas kitab Allah kecuali kitab Imam Malik di zaman itu menurut penilaian Imam Syafie dan kata-kata itu telah dipersetujui oleh Imam Ibn Taimiyah dan mengatakan betul lah kata Imam Syafie. Tapi yang penting dekat situ dah habis waktu belum? Ha? Rasa oh. macam dah. Okay, pendek katanya, pendek kata Imam Malik ni kehebatannya pada kitab Hadis itu, dan juga penegasan beliau terhadap kitab apa, -apa atau ke, amal ahli Madinah. Dan lagi penting lagi ialah tumpuan Imam Malik kepada berhujah dengan maslahah yang akan tercerna dengan. Mazhab Imam Malik dan diikuti oleh Imam-Imam di dalam Mazhab Malik selepas itu. dan kita sambung lepas ni lagi ya. Wallahu a'lam bishawab.